Минавам на третата лекция в храма на учителя. Учителя казва Та сега Аз не ви говоря за най-мъчните работи Но за лесните работи Които и цветята знаят Аз мога да ви подаря и планети И слънца Но какво ще ви ползват те? И казва учителя, Твоят живот е в моите ръце. Следвайте повеленията на моя дух. Сега поздравявам тези ученици, които познавам. Те ще живеят в новата вселена. Ако ви видя на кръста, ако ви видя на голгота, аз много бих се радвал, каза учителя. Да, да си достоен, да си отишъл там, това е голяма чест. И учителя казва, Аз бих се радвал. Ако спръ земята в нейния път или преместе витуша от нейното място, какво добро ще принеса с това? Днес светът не се поправя с чудеса. Мнозина се съмняват в думите ми. И затова вратата към този възвишен свят, за тях е затворена. Когато се намеря в най-голям мрак, аз знам, казва учителя, в мрака ще се появи Бог. Тук учителя дава какъв трябва да е нашия подход. Говорим за най-голям мрак, когато се забравяш и името и всичко, и когато няма какво да правиш, трябва дълбинно да вярваш, че ще се появи Бог. Вие казвате, онзи, който живее един добър живот, Господ го обича. Учителя казва, това е лъжливо заключение. Казвам, ти не можеш да ме теглиш. Някои са опитвали да претеглят учителя. Ти не можеш да ме теглиш. Аз съм толкова тежък, че не съм в състояние да ме претеглиш. Аз нося едно разрешение, както разрешава Бог в невидимият свят. Вашите лоши мисли, това обращение на учителя към учениците, вашите лоши мисли много ме засягат. Няма значение дали имат причина и за какво са. Учителя казва, много ме засягат. Не ме карайте да повръщам, защото ще опръскам всички ви. Ако аз не ви предам нещо от себе си, нищо няма да научите. И после учителя казва, Господ не се нуждае от добри хора. Добрите са като злите. Те са в застой. и Идните и другите нямат любов. Господ се нуждае от синове и дъщери Божии. Не черпете от втори източник, от втора ръка, казва учителя, а елате при мене. Сега изпълнявам закона на приятелството за вас, а не закона на братството. Законът за братството е много виш закон.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 и не можеш да вземеш един урок от това. Ти си вътре в трите шестици. Значи, когато направиш три капитални грешки и не можеш да си направиш една полука. Тук става въпрос за три капитални грешки. Едната е по отношение на любовта, втората на мъдростта и третата на истината. И не си правиш полука и урок. Ти влизаш в това число. Както аз хващам света? Светът е съвършен. В света няма никаква погрешка. Няма никакво зло. Това го казва и Христос на апостол Павел. Няма никакъв грех. Но в момента, в който ти постъпнеш погрешно, ти вкарваш греха. Не, че има грех, но твоето действие нечисто и вече вкарваш греха. Но иначе няма грех. Няма и зло обясня. Наистина е така. Но трябва да си вътре в системата на Бога, а не в системата на света, т.е. невежеството. И учителя казва, ще дойдат изкушения, които не сте изсънували. И после казва, когато престанеш да ме лъжиш, твоите работи ще започнат да се оправят. Аз не искам да Ви утешавам. Остаряло е вече това. То сега е едно неуважение. Ако не добиеш абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. Значи ако не придобиеш ако не добиеш абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. И мене не можеш да намериш. Ако върбите по Моя по новия начин, винаги ще издържите изпита се. И най-големите страдания, и в най-големите мъчения ще издържите. Радостите и скърбите за хората представляват забавление за мене. Можеш да закъснееш само с една секунда и да изгубиш условията. Значи можеш да закъснееш само с една секунда и да изгубиш условията, а може да ги изгубиш и за хиляди години, ако ни прецениш ситуацията. Никой не може да ме избира за водач и учител. Аз съм този, който избира. Нито един не се е приближил при Бога така, както аз съм се приближил. Вярвайте в Бога и в мене. Питат, ами Вселената можеш ли да носиш? Казва учителя, аз съм господар на Вселената. Кратко, просто и ясно. Аз съм господар на Вселената. <към> Разбира се, и много толтеки, и много съфи са постигнали това. Аз виждам, казва учителя, молекулите. Аз говоря същественото. Аз знае къде е той, какво прави. А Аз съм пътят.